Etxaia egunero botatzen dizkigu flasak, meatsuak, e, itomena sortu nahi dute, ez daukazke zer eginik, indarra daukagu, errepresioa erabiliko dugu, os vamos a detener a no sé cuántos, en fin. E, Etzipenera etxi, eramanaigaituzte. Eta ez da egia hori, ez da realitatea hori. Haien boronda teoria da, realidad kein zer zer ikusteko ondirik ez dauka, gero hitzaingo dugu bezala. Epaiketa honen aurrean, hamixian aldeko movimentuak aukera ezberdinak zeuskan, ez? Nola aurre egin epaiketa honi, zen azkenean sumario bakoitzak hori da planteatzen dena. Nola aurre egin. Gu pentsatzen dugu, e, bueno, urte luze hauetan, sobera soberamotibo izan ditugu oso ondo ezagutzeko entzutekin nazionalak nola funtzionatzen duen. Zer bere eginkizuna, eta nola jokatzen duen, eta zer mekanismokin eta barrez. Uan, egia da, mila modutara saiatu direla e, Entzutekinazionalan epaituak izan diren militanteak aurre egiten, mila modu erabili da Ez da, berria gurea ere, ez pentsatu orain eh, lainotatik erori garela Mila modu erabili dia, eta kasu bakoitzan erabiltzen da eraginkorrena izan daiteken e, moduat Gu karri gineuken asiratik gauzabat Gu ez goaz Entzutekinazionalera e, gure inosentzia aldarrikatzea Gu ez goaz Entzutekinazionalera esatera lepora zen digusuenena gezurra da ba eta ulako kontuak. Hori deskarzatzen genuen, Hala ere aukera gehiago zeuden. Baina bestaldetik Amisian aldeko Mogimentuko meditanteok sentitzen genuen erantzkizuna handi bate bai. leheneko Amisian aldeko mugimeuekiko, beraz preso iieslari, <coughs> sennitarteko eta herri herri militaratzen duten jende guztiarekiko, e, begiruneagatik ikusten genuen, E, duintasun guztiz jokatu behar genuela, eta garai batean eman zeniguen konfiantza, e, e, konfiantzari e, ezin geniola utsegin, eta horreatik egin genuen azterketa politiko bat gure artean, inputatu artean, koordinatuta, azkatasunakin eta bat, e, eta esaten genuen, e, bueno, guk egingo bat genuen, defentsako epaiketa bat, gure kasuan, esan, esan, ez dugu horrekin ezan nahi, Hemendik aurreako etpaiketa guztiakla izan behar direnik. Hori kasuz- kaso ikusiko da eta guk erreferentzia bat jarri dugu. Orduan esaten genena zen e, guk egin behar dugun gauzarik importantena da, errepresaliatuak beraz presoak bizi duten egoera, ihelarak bizi duten egoera. Herrri honetan eskubide ziibilita politikoak nola dauden illegalizazio politika beraz bi estatuen errepresio guztia agerian jarri behar ge. Hori zen importantena. Eta bestaldetik salak eta politikoa egin behar genien. Guzti horrekin, eta zergatik egiten duten politika guzti hori eta zertarako. Eta Euskal Herria aurrez aurre jartzea estatuari, eta azkenean, auzitan jartzea entzutekin nazionala bera. Beraz, estatu espainola. Barakigu hau metafora bat dela. Baina, lehen golpean, mina hartu dute. Min importante hartu dute, zen ez zutelako espero horrelako jarrera izango genuenik ez. Orduan guk esaten dugu, Sententzia idatzita dago, la, eta egia da hori, sententzia idatzita dago Amar urte eskatzen dizkigute, eta egia esan gutariko gehienok Amarrean geratzen balima da kontentu gau, zen gehiago izan daiteke Beraz, esaten genuen, gu hamistia nadeko ngulimentoan lan egin balima dugu Gizarteko eragile guztiekin ibili balima gara, hamistia internazionalarekin Komite para Aprendizion de la Tortura eta guztiori, eta entzutekin nazionala salatu dugu toki guztietan dokumentatuta eta frogekin, eta behar da, izan du, hamisien aldeko batza horrek, eta askatasunak, eta etxeratek, nazioarteko eta zeniriak bere garaian, Nazioarteko harteko salak eta horretan. Beraz, eh, gu eh, epaitegi horretara, ezin gara hon epaik eta bat egitea, eta gure, gure buluaren eh, defentsia egitera. Arrozai bat engatik, ziren, estatuat urzea eginduen errepresioaren estrategia guzti horren, ardatza dela kontzutegi nazionala. Jozuk esaten zuen lehen, eta egia da. Osea, errepresioari bide ematen diona, eta soineko judizia, justiziaren soineko jasten diona, edo galtzak, berdin zait, entzut egin azionala da. Entzut egin azionala da, da tribunal berezi bat eginkizun oso zehazza duena. Eta da, euskal herriari begira antolatuta dago, egon eko lerogeita Gero bai, justifikatzeko baditu narkotrafikoa eta holako kopertintxe batzuk, baina fundamentalki euskal herriari begira dago eh, antolatua. Beraz, errepresio guzti horren erantzle balima dira, inportak, eta etaiketahau antolatzen bada. Txosten gure aurkako txostenak egin dituna dira garrazioileak polizi naionalak eta zipaioak hoiek egin dituzte, eta gure lana izan da hoien gehiikeeriak salatzea, hoien torturak salatzea, hoiek jendeari mandako hippoiak salatzea izan da. Entzutegin naala, entzutekin na balima da, E, tortura azpean ateratako adierazpenei balio judiziala ematen diena, zen gero epaiketan tortura ateratako deklarazen arabera botatzen izute. eun urte, derreun urte, eusazpimila urte eta epaile horiak egiten dutena da, bat inkomunikazio legea, oparitu, txakurrei torturatu tortura alizateko eta gero gaina horra ateratako autoinkulpazioai balio juridiko eman kondenatua izateko. eta orduan, esaten duguna da ezin dugu, hori egin e, inola ere. beraz bigarren arrozei potentea da ameizaren aldeko movimentuak ezinduela onartu inoiz entzutekin nazional batek, bera zepaia espainolek fiskalizatzea euskal herriko dinamika sozial eta politiko. <coughs> Ezindugu onartu. Ez diegur rekonozitzen gaitasun hori. Eta horreatik egin dugu egin dugun e, urratxau. Arrozei politiko oien eta bide bat iriki beharra dagolako. Ezindu herri honek jarraizu Zuteginazenaren txantaje guztiak asumitzen naturaltasunez, ez Fianzaren politika ikera harrizko sangria da Euskal Herriaren, zet? No, gara idatean zian, bos mila pesta, ama bos mila pesta Poliki-poliki igotzen, poliki joan dira, eta gau, herri anotean elkartasuna Eta gero bat, gero bi milioi, gero irun milioi, gero irurion da, dira jartzen dugu Eta hori izdako mugarik Eta hori txantajean, eta horretaz serio bat, egin behar koenuk eh, guztiok Egunen batean, eh san berko diogulako, de la presto hartarako